Clark Dalton, Robert Artner, a napbomba Herlan Ellison ötletéből Az emberek sok bolygót gyarmatosítottak, míg végül egy olyan fajtára bukkantak, amely ellenállt nekik, és visszaüldözte őket saját naprendszerükbe. Akkor bevetették utolsó fegyverüket, a napbombát. Egy bomba azonban nem tesz különbséget barát és ellenség között. Viden nap napkelte előtt fogták el. Nem védekezett, mert tudta, milyen kegyetlenek. Menekülni sem próbált, mert tudta, hogy azonnal lelőnék. Rászegezték sugárfegyvereiket, ki voltak biztosítva, és lövésre készen álltak. Fekete egyenruháik a halál légkörét lehelték. Látta, hogy örömet szereznek itt teljes védtelensége. Örömük még fokozódni fog, ha meghallják ki csoda ő, mert már gyakran sikerült megmenekülnie tőlük. A tiszt tokjába lögte a fegyverét, és egy lépéssel közelebb lépett hozzá. Egy fosztogató, mé? A hangja kellemetlen volt. Átlépett néhány falmaradványon. Ez volt minden, ami a hatalmas áruházból megmaradt. Ön bizonyára tudja, mi jár a fosztogatásért. Válaszoljon, legyen szíves. Megmondta a vállát. Tudta, hogy minden vita értelmetlen. Nem mindegy, hogy a tárgyak meg e vagy hogy valaki még használni tudja őket? Mi a különbség? Fosztogatásért halál jár, mondta a tiszt. Mi pedig rajta kaptuk magát. Jöjjön. A katonák megragadták és közrefogták. A kihallgatás két órával később kezdődött. Neve? gúnyosan nézett a tisztre. Stímt, van nevem. Nekem teljesen mindegy, hogy beszéle vagy sem. Ha azonban nem beszél, a következő percekben elvezetik és lövik. Olyan emberekkel, mint maga, nem sokat teketóriázunk. Adam howling hívnak, mondta. A tiszt felkapta a fejét. Ó, oh, nézze meg az ember! Adam Halling. A nevet élvezette lejtette ki. Úgy látszik, jó fogást csináltunk. Bizonyára nem volt közöttük senki, aki ne ismerte volna Hellinget, ha máskért nem hallomásból. Ő a föld egyik utolsó nagy kalandora volt. Itt azonban a főnixen. Az utolsó földi védelmi ponton, a Bétadrákó nap második bolygója. 296 fényévre a földtől, semmi keresni valója nem volt egy kalandornak. Így csak katonák voltak, tisztek és az űrflotta néhány polgári alkalmazottja. Helling azonban nem volt katona, és nem volt az űrflotta alkalmazottja sem. Egyszerűen csak erre csavargott, és senki sem tudta, hogyan került ide. Már maga ez is büntet volt. Valóban jó fogás! mondta a tiszt mosolyogva. Egyik pillanatról a másikra ismét megkeményedett az arca. Elvezetni! A katonák megragadták és megbilincselték. Amikor az ügyesen átszázott épületet a fogójal együtt elhagyták, a dzsip mögött fedezékbe kellett ugraniuk, mert az ellenség ismét támadott. Nem dobtak atombombákat, hanem egyszerű robbanó bombákat, mert szükségük volt a bolygóra, és nem akartak egy rádióaktív romhalmaszt elfoglalni. A robbanások megremegtették a katonákat és a fogjukat is. A Jeep megingott. Az egyik katona érthetetlenül morgott valamit. A bilincs fájdalmasan belevágott Helling csuklójába, amikor az egyik katona egyensúlyát vesztve elvágódott. Az írmagjukat is ki kellene írtani, mondta a katona dühösen. A háború az emberek és a támadók között, akiket az emberek bogaraknak neveztek, úgy keletkezett, mint minden más háború. Az emberek szemében a bogarak szörnyetegek voltak. A bogarak szemében az emberek voltak szörnyetegek. A két fajta idegen volt egymástól, és könnyebb valami idegen gyűlölni, mint valami megszokottat. A bogarak és az emberek gyűlölték egymást. Mindkét oldalról elkeseredetten folyt a harc. Tárgyilagosan nézve nem is voltak olyan különbözőek a bogarak és az emberek, a külsejük egészen más volt. A bogarak alakja olyan volt, mint valami óriási cserebogári, de szinte ez volt az egyetlen különbség. A bogarak történetében is voltak háborúk, éppen úgy, ahogy az emberek történetében. És mivel a múltból egyik fajta sem tanult, amikor a világ mindenségben összetalálkoztak, harcra került a sor. Annyira nevetséges volt, hogy az ember szinte azt gondolhatta, a háború kitörése a homokozóba veszekedő gyerekekre emlékeztetett, ahol mindkét csapat meg akarta szerezni a homokozó lapátot. Pedig sok homokozó lapát van, és vannak más homokozók is. Éppen úgy, ahogy sok rendszer és sok bolygó van a világ mindenségben. Mégis mindig kedvesebb azt birtokolni, ami a é. Kevés politikusakat mindkét oldalon, aki megkísérelte volna a tárgyalásokat. Amikor a tárgyaló felek először egymásra pillantottak, azonnal dühösen el is fordultak egymástól. Szörnyetegekkel nem lehet tárgyalni. A kevés józan hangot a katonaság hallgattatta el. A háború már több éve tombolt. Minden észszerűen gondolkodó tudta azonban, hogy hamarosan véget fog érni. A föld űrflottája egyik védelmi pontját a másik után vesztette el, és most a főnixen volt a sor. Adam Helling már régen el akarta hagyni a főnixet, az akarat azonban önmagába véve még nem cselekedett. Már régóta nem volt polgári űrhajó, a katonaiak pedig nem vették fel. Így aztán Helling megadta magát sorsának, és arra várt, hogy elítéljék. A bogarak nagy pontosággal bombázták a bolygót. A biztonsági szolgálat főhadiszállása a föld alatt volt. Az űrkikötő nem messze feküdtettől, ezt azonban megkimérték a bombák. A bogaraknak szükségük volt egy sértetlen támaszpontra, és az űrhajókat is meg akarták szerezni. A katonák nem bántak éppen gyengéden Hellinggel, amikor a cellájába lökték. Akaratlanul is őt okolták azért, hogy veszélybe kerültek, mert miatta kellett kimenniük egy bombatámadás kellős közepén. A cella nem volt kényelmes, táború ágyon, széken és küblink kívül nem volt benne semmi. A XX. század börtöneinek cellái nem sokban különböztek tőle. Vannak ugyanis dolgok, amelyek évszázadokon át változatlanul maradnak. Helling a pricsre vetette magát és karját a feje alá tette. Alapjába véve az egész egy nagy vicc, gondolta. Tudta, hogy ő a börtön egyetlen lakója, mert rajta kívül már nincsen több civil a támaszponton. Azon több renget miért csinálnak ilyen nagy cirkuszt vele, mielőtt megölnék? Ez nem volt megszokott. Már a normális időkben sem, de különösen nem háborúban. Adam Helling bátor ember volt, de olyan férfi, aki a legvakmerőbb cselekedetei közben sem vesztette el a fejét. Helling nem kereste a veszélyt, de nem is kért belőle. Olyan férfi volt, aki mindig mindent teljesen akart végrehajtani. Nem szerette a fél dolgokat. Ha szeretett, akkor szeretett, és ha gyűlölt, akkor gyűlölt. Ebben a helyzetben természetesen nem volt olyan közönös, mint amilyennek kívülről látszott. Nem adta át magát hazug reményeknek. Tudta, hogy rá csak egyetlen dolog vár, a halál. Reggel négy óra körül kivezették a cellájából. Helling egész éjszaka mélyen és nyugodtan aludt. A csatazaj, a bombák tompadőrrenése, és az ehhez csatlakozó detonáció nem zavarta meg álmát. Hozzászokott ezekhez a zajokhoz, mint minden más ember itt a bolygón. A háború mindennapi dologgá vált. Az emberek, akik itt a földtől oly messze éltek, valószínűleg nem is tudtak volna nyugodtan aludni, ha ezek a zajok abban maradtak volna. Úgy látszik, különösen kedvelik ezt a napszakot, mondta kúnyosan, amikor rányították a cella ajtót. A két őr fáradt és torzarszú férfi volt. Túlságosan sokat tapasztaltak már ahhoz, hogy lelki egyensúlyokból kizökkentette volna őket az, hogy egy hallára ítélt röviddel a kivégzés előtt még ironikus megjegyzéseket tesz. Végrehajtották, amire parancsot kaptak. Hogy növényeket gondoztak e vagy lelőttek egy férfit, aki büntét követette? Mindegy volt nekik. Mindkettőt ugyanazzal a pontosággal és egykedvűséggel tették. Egy fehér falu nagy terembe vezették. Mindenféle hordágyak és orvosi műszerek álltak. Helen sejtette, hogy valami tervük van vele, de nem tudott rájönni mi. Ez itt nem bírósági terem volt, hiszen mire való is lett volna még a tárgyalás, enélkül is minden világos volt, de nem volt kivégző helysebb. Ha le akartak lőni valakit, akkor ezt kintették valamilyen falnál, ahol azonnal el is földelhették. Nem sokat teketóriáztak. Az asztalhoz vezették. Le kellett vetkőznie, és fel kellett feküdnie. Lassanként derengeni kezdett neki, hol van. Egy műtőben. Nincs már belem, ha azt keresik, mondta. A fehérköpenyes férfiak, akik körülállták az asztalt, nem válaszoltak. Megkötözték a karjait és a lábait. Akkor egy injekciót adtak a karjába. Elvesztette az öntudatát. Nem gondolta arra, hogy amikor operálnak, akkor nem csak eltávolíthatnak valamit a testéből, be is lehet operálni valamit egy testbe. Ez pedig sokkal kellemetlenebb és veszedelmesebb is lehet. Helling sóhajtott. Ébred, mondta valaki. Felébred. Helling felnyitotta a szemét. Azonnal újra becsukta, vakította a fény. Fájdalmat érzett az altestében, de elviselhető volt. Amikor megpróbált megmozdulni, hányja kellett. Sápat volt, és az arca tele Valaki gyors és gyakorlott mozdulatokkal megtörölgette. Egy másik a háttérből közelebb lépett hozzá. Tábornoki egyenruhát viselt. Nagy kerekarca volt, semmit mondó. Figyelmesen nézte Hellinget. – Hogy érzi magát? – kérdezte a tábornok. – Ha nem jön közelebb, kibírható – mondta Helling. A tábornoknak arcizma sem rándult. Örülök, hogy megőrizte a humorát, mondta. Szüksége lesz rá. Mi csináltak vele? Önt fosztogatás közben rajta kapták. Tudta, hogy mi jár ezért. Azt is tudja tehát, hogy már régen halottnak kellene lennie. De nem halott. Még él, mert tudjuk, hogy ön kicsoda. Mi köze ennek ehhez? Ön értéktelen ezen a támaszponton. Nem járult hozzá semmivel a létrehozásához. Tudjuk, hogy néhány veszélyes expedícióban vett részt – Ön bátor. Hmm, – Tartsa -e meg a szó virágait magának. – Alkalmat kap arra, hogy tegyen valamit a földért és az emberiségért. A pillanatnyi helyzetet ismeri. Még egyszer elfogom önnek mondani, hogy jól az eszébe véshesse. Figyeljen hát! A bogarak hatalmas erővel támadnak. Egy új, nagy offenzívába kezdtek. Számunkra nem maradt más hátra, mint a megadás vagy a menekülés. De úgy látszik a menekülés is kilátástalan. Nem jutnánk messzire. A bolygót, sőt az egész béta drákórendszert körülzálták a bogarak. Csak arra várnak, hogy elinduljunk. Minden ütőkártya az ő kezükben van. Egy kivételével. Nem ismerik a föld helyzetét. Mennél tovább tudjuk őket feltartani, annál inkább nőnek az esélyeink, hogy ütőkártyánkat kiátszhassuk. Ön fogja a bogarakat feltartani. Addig fogja feltartani őket, amíg mi eltűnünk. Helling hitetlen kedve bámult rá. Viccel? Hogyan lennék erre képes? Képes lesz rá. Persze függ az ügyességétől, hogy mennyi ideig. Hallott már valamit a napbombáról? Hallottam persze, de igazán nem tudok semmit róla. A napbomba egy atombomba, amely hatásában mindent felülmúl, ami eddig ezen a területen létezett. A halálzóna átmérője 5 milliárd kilométer. Egyetlen bomba elegendő egy egész naprendszer megsemmisítésére. Az emberi kutatószellem hatalmas bizonyítéka, mondta Helling gúnyosan. Minden okuk meg van rá, hogy büszkélkedjenek vele. Büszkélkedünk is, mondta tábornok élesen. Ön sohasem fogja ezt megérteni, hogy az ilyen dolgok szükségesek, mert az emberiség jövőjéről van szó. Az ön horizontja az egyik templomtoronytól a másikig terjed csupán. – Bizonyára az önöké pedig a napbombák halázónájának átmérőjék. – Csak röviden, az egész undorít. – Rövidesen még inkább undorodni fog. Adja a megjegyzéseket és figyeljen ide. Egy ilyen bomba elpusztítja az egész rendszert. Ez a bomba itt a főnixen megsemmisíti a bogarakat is. Ha ugyanis a bomba felrobban, már túl késő lesz a hajóinkat menekülésre használni. Rágyó és teremtettünk velük. Tisztában vannak vele, hogy a végsőkig elmegyünk, ha biztosak lehetünk abban, hogy megsemmisíthetjük őket. Ultimátumot adtunk nekik. Elfogadták a feltételeinket. A fegyverszünet két óra múlva lép életbe. Tizenkét óránk van, hogy elhagyjuk a főnixet. A bogarak tudják, hogy a bomba itt marad, és hogy a hajóról felrobbanthatjuk. Ha egyetlen nekünk nem tetsző mozdulatot tesznek, felrobbantjuk. Ha minden tervszerűen megy, a bomba itt marad. Időzített gyújtása van. A bogaraknak két nap alatt meg kell találniuk, különben felrobban ezen a prendszer. És akkor nem marad meg semmi. Megértette? Azt hiszem, minden világos, csak azt nem értem, miért olyan kedves, hogy mindezt elmondja nekem. A dolog ugyanis engem nem nagyon érdekel, tudja? Ó, ez mindjárt megváltozik, ebben egészen biztos vagyok. Ő lesz az egyetlen ember, aki itt marad a főnixem. Úgy helyeztük el a bombát, hogy a bogarak ne találják meg olyan hamar. Lehet, hogy nem lesz szerencséjük, és nem találják meg két nap alatt. Egy ember halálfélelmében ugyanis átkozottul gyorsan tud szaladni. Ez az ember pedig, Helling. ez az ember ön. Szaladjon, Ádám Helling, szaladjon, mert a napbomba az ön hasában van. Szaladjon, meg ne álljon. És Helling szaladt. Úgy szaladt, ahogy még soha életében. Amikor arra gondolt, micsoda ördögi tervez, először csupán csodálatot érzett a fölött, hogy egy emberi agyvelő ilyesmit egyáltalán kigondolhatott. A gyűlölet csak később ébredt fel benne. És Adam Helling nem olyan ember, aki szerette a fél dolgokat. A gyűlölt akkor gyűlölt, és itt követte el Helling az első nagy hibát. Nem csupán a tábornokot gyűlölte ugyanis, amire meg volt minden oka, hanem az egész emberiséget. Pedig épp neki kellett volna tudnia, milyen veszedelmesek az általánosítások. A gyűlölete azonban vak volt és minden lépéssel, amelyet tett, minden szúró fájdalommal, amelyet eközben érzett, csak nőtt a gyűlölete. Amikor a hajók elindultak, már olyan óriási volt a gyűlölete, mint a terület, amelyet közben maga mögött hagyott. Ez valaha egy város volt, de a füstölgő romok, amelyek között futott, már felismerhetetlenek voltak. A főnixem már nem volt város, már csak a föld alatti búvóhelyek voltak, ha az eltávozott emberek azokat is el nem pusztították. Helling tudta, hogy semmi értelme a föld alá Ott csapdába kerülne, mint egy egér, és egyáltalán semmiféle esélye nem lenne. Jó ideje észrevette a bogarak hangtalan siklógépeit az égen. Most annyit fosztogathatnék, amennyit csak akarok, gondolta Helling. Senki sem tenne ellenem semmit. A bogarak hamar észrevették, hogy a bomba mozog. Néhány perc alatt bemérték a sugárzását. Helling nem tudta, hogy a sugárzás mérő a bogarak vezérhajójában van. A siklógépek is fellettek volna szerelve vele, egy fél óra alatt elcsíphették volna. Hellingnek csak egy könnyű sugárfegyvere volt. Tudta, azzal csak rövid ideig védekezhet, ha harca harcra kerül a sor. Maga mögött hagyta a romok közt lévő kifutópályát, és észak felé fordult. Egy dombsor után a mocsaras mezőn kellett átküzdenie magát. Tovább akart jutni az erdőbe. Noha hosszabb ideje nem látott más lógépeket, nem kimélte az erejét. A lábai elnehezettek, a lélegzete lihegővé vált. Az arca kivörösödött a megerültetéstől, az izzadság patakokban csorgott róla. A sebe fájt. Többször is elvesztette egy-egy pillanatra az eszméletét, és összeesett. Mindannyiszor feltápáskodott és futott tovább. Nem csak a félelem hajtotta, a gyűlölet tette, hogy mindig újra magához tért. Adam Helling bosszú esküdött az emberek ellen. Miután 24 órán át futott, összeomlott. Akarta, hogy tovább fusson, még mindig igen erős volt, de amikor sikerült feltérdelnie, végleg visszaesett. Túlerőltette a testét. Elaludt. Ott maradt fekve azon a helyen, ahol összeesett. A bogarak azonnal észlelték, hogy a bomba már nem mozog. Kiszámították helyzetét, és kiküldtek egy csapatot a bombáért. Gyorsan és némán mozogtak. Amikor Helling magához tért, már késő volt. Lekapcsolta a kulacsát a derék szíjáról és ivott. Két órát alud, tovább kell jutnia. Miközben erre gondolt, meglátta az első bogarakat. Egyenesen jártak, mint az emberek. Négy karjuk volt, és a hátukon nehéz páncél. Valóban úgy néznek ki, mint hatalmas cserebogarak, gondolta. Már futott is tovább. Mindent felhasznált, hogy fedezze magát, és igyekezett a bekerítők gyenge pontját megtalálni. A bogarak kész fegyverrel közeledtek feléje. Neki éppen ott kellett áttörnie, ahol a bogarak jöttek, ha meg akart menekülni. Tudta, hogy az idegenek telepatikus képességgel rendelkeznek. Rövid távolságokon, segédeszközök nélkül is megértették egymást. A többiek közel voltak. Nem volt választása, meg kellett ölnie őket. Egy mélyedésbe vetette magát és kibiztosította sugár fegyverét. Célzott. A bogarak nem álltak eléggé közel egymáshoz, így a széles, sugárra nem tudta volna őket egyszerre eltalálni. Várta, míg jobban megközelítették egymást. Akkor hirtelen felugrott és lőtt. Néhány másodperccel később mind a három halott volt. Nem hagyott magának lélegzett vételnyi időt sem. Hatalmas ugrásokkal áttört a résen és berohant az erdőbe. Észak felé, éjszak felé kellett eljutnia. Futott, amíg alkonyotni nem kezdett. Akkor már tudta, hogy nyomát vesztették. Amikor albóhelyet keresett magának, és közben egy kis emelkedésen ment át, meglátta a hajókat. Több ezer hajó. Egy darabig erősen néznie kellett, amíg felismerte, miféle hajók. A bogarak nagy csata hajói voltak. Bizonyára ez volt hadiflottájuk nagyobb része. És valahol, e között a sok száz hajó között ott volt a parancsnoki hajó. Helling egyik pillanatról a másikra felismerte a lehetőséget. Ez volt az egyetlen és az utolsó lehetőség. Azonnal indult. Néhány óra alatt elérte a flotta leszálló helyét. Ha a nem aludtak, már tudniuk kellett, hogy a bomba közeledik hozzájuk. Sikerült neki észrevétlenül átjutnia az őrszemeken és megközelíteni a hajókat. De hogyan fogja megtalálni a vezérhajót? A hajók mind egyformának tűntek. Elérte az első hajót. A bejárati ajtónál őrált. A kemény hátpáncél ellenére a bogarak feje épp olyan véttelen volt, mint az embereké. Helling nem gondolkozott sokat. Cselekedett. Leütötte sugárpisztolyával. Az őr már nem tudott telepatikus figyelmeztetést küldeni. Rögtön öntudatlanná vált. Helling felugrott a létrán és behatolt a hajóba. Azonnal látta, hogy ez nem közönséges űrhajó. Amint az első gabin ajtót kinyitotta, tudta, hol van. Egy kórházhajóban volt. Abban a pillanatban szörnyű terv született meg az agyában. A bogár rémülten nézett, amikor Helling elállta az útját. Ösztönösen megfordult és el akart menekülni. Helling kibiztosította sugár fegyverét. A fegyver kattant a lélegzet elállító csendben, és a bogár mozgás közben megmerevedett. – Tudom, hogy telepaták vagytok, – mondta Helling határozottan. Megérted, amit mondok? A bogár hevesen bólintott a cső nyílására szegeszte tekintetét. Ha és sugárzol, a flottátok és az egész naprendszer elveszett. Orvos vagy? A bogár ismét bólintott. Figyelj, mondta Helling, én vagyok a napbomba. Pontosan tizennégy földi óra múlva robbanni fog. Az emberek beoperálták a hasamba. Ki tudod venni onnan? Tudsz operálni? A bogár bólintott. Akkor kiveszed belőle, és pedig azonnal és csak helyileg érzést ellenítesz. Vezess a műtőbe! A bogár kifejezéstelenül nézett Hellingre, aztán megfordult, és előre ment. Helling vegyes érzelmekkel követte. A következő fél órát egész életében nem felejti el. Noha a bogár helyileg érzést egy olyan fájdalom rohanta meg Hellinget, hogy majdnem elvesztette az eszméletét. Keze azonban, amelyben a sugárfegyver tartotta, alig meg remeget csak. Ide vele! Mondta. A bomba a kezében volt. Egyetlen gyors mozdulattal kikapcsolta az időzítést. Helling most azt várta, hogy a fájdalmai erősödni fognak, de nem ez történt. A bogaraknak olyan jó gyógyszereik voltak, hogy Helling már közvetlenül az operáció után szaladni tudott. Csak akkor érzett némi fájdalmat, ha hirtelen mozdulatot tett. A bogára hajó központjába vezette. Bekapcsolta az adót és a telepatikus erősítőt. Hívta a flotta parancsnokát. Itt Adam Helling beszél, földlakó. Itt van nálam a napbomba. Ha megpróbálnának megölni, felrobbantom. Zavaros gondolathullámokat fogott fel. Hallgassanak, mondta Helling, éppen elég, ha most rám figyelnek. Amit most mondani fogok, a maguk számára is nagyon fontos. Aztán Helling kifejtette a tervét, és már nem látott benne semmi szörnyű. Egészen természetesen fejtette ki, és úgy tekintette, ahogy minden dolgot szemlélt és végrehajtott. Mérhetetlen gyűlölete segítette hozzá ehhez. Gyűlölete a föld és az emberek iránt. Elszámolnivalón van a föld lakóival. Ismerem a föld adatait. Oda vezetem magukat. Ettől kezdve a flotta az én parancsnokságom alatt áll. A földieket üldözni fogjuk, és meg fogjuk semmisíteni őket. A Föld minden feltételünket el fogja fogadni, ez ellen a bomba ellen nincsen semmiféle fegyver. Mi most szerződést kötünk. Be kell tartaniuk, különben elpusztítom magukat. Ezt nagyon komolyan gondolom. Nem sokat törődöm a saját életemmel, csak a bosszú fontos nekem, és maguk segíteni fognak ebben. Néhány óra múlva elindult a flotta. A flotta, amely a Főnixről menekült, hamarosan a Sirius közelébe ért. Egyetlen hajó kivételével megsemmisült. A hajó üzenetet vitt a földre. Eleinte senki sem hitte, hogy egy ember a többi embert el akarja pusztítani, és mindezt az emberiség halálos ellenségeinek segítségével. Mikor azonban az egész történetet meghallották, Adam Helling történetét kénytelenek voltak elhinni. Akár kellemes volt, akár nem. És nem volt kellemes. Pokoli volt. A naprendszer felkészült a támadásra. A napbomba ellen azonban nem volt védekezés. Egyetlen lehetőség volt csupán. A földi flottának meg kellett állítania a bogarakat messze a naprendszertől, és ott fel kellett robbantaniuk a bombát. Ha a bogarak elédik a naprendszert, minden elveszett. A csatahajók a naprendszertől öt fény évnyire csaptak össze. A csata példanélkül álló volt a galaktikus történelemben. Mindkét fél elvesztette hajói felét. Az a hajó azonban, amely az egész csatát irányította, a napbomba hajója említésre méltó sérülések nélkül állta ki a harcot. Helling flottájának maradványaival visszavonult, és a másik oldalról közeledett a föld felé. Hogy haderejét összegyűjthesse, parancsot adott, hogy szálljanak le az Alfa Kentauri negyedik bolygóján. Ott készült fel a tervére. A terp jó volt. Azt akarta, hogy egyetlen kis hajóval egyedül hatolva a naprendszerbe, és a bogarak majd követik. A föld várakozott. Várták Adam Hellinget és a bogarakat. A föld várta a napbombát. Várták a nagy halát. Helling éppen a rendszer ötödik bolygójának leszállni, amikor a földi őrhajó felfedezte. Az őrhajó minden érintkezés felvétel nélkül azonnal tüzet. Ismerték a hajó konstrukcióját, békülhajó volt. A rendszernek azonnal két napja támadt, a második nap fénysebességgel terjeszkedett ki, és minden bolygót elnyert. Mikor a bogarak oda érkeztek, csupán egy ízó gázfelhőt találtak. Elhagyták a világ mindenségnek ezt a részét, és soha többé nem tértek oda-vissza. Az emberek azonban fellélegeztek, amikor a szomszédrendszer felrobbanását látták. Ez volt a második hiba, amit Adam Hallinger elkövetett. Egyedül repült, noha nem volt jó astrogátor. A gyűlölet vak, ha az ember gyűlöl, könnyen követhet el hibákat. Ez a második hiba pedig döntő volt. Helling egy másik naprendszert semmisített meg Csak egy fotó. Jó a valamennyiünknek van fényképezőképe, de előhívott képeink nem mások már, mint egy darab a múltból. Ám egyszer talán létezhet egy olyan kamera, amely másként működik. Ha meg arra a gondolatra üt, hogy saját maga oldja ki az árat, akkor megtörténet. Újságíró vagyok, zsúrnaliszták a ma csoportjához tartozom, akik sokszor többet keresnek, mint az ipar egyik másik fejese. Tévedhetetlen a szimatom a rendkívüli események vonatkozásában. Biztos vagyok benne, ráhagyatkozhatom az ösztöneimre. És éppen ezért kell engem jól megfizetni. Kiszagolom a szenzációkat, akár egy épülőház homlokzata mögött, akár egy járókelő egykedvű kifejezése mögött rejtőznek. Fogadhatnak velem, hogy egyet sem szalasztok el. Megtalálom őket a nyulacskát kergető vadászkutya biztonságával. Sőt, még akkor is megtalálom, ha egyáltalán nem keresem. Úgy, mint például ma. Senki sem figyelt fel arra az emberre, aki piros lámpánál rohant át a kereszteződésem, hiszen ez nap mint nap előfordul. Nekem azonban feltűnt, még mielőtt az elszágódó autó elkapta és a házfalhoz csapta volna. Még mielőtt meghalt volna. Mikor az első szemtanúk még csak felsikoltott a krémületükben, én már mellette voltam, megpróbáltam segíteni rajta, de nem volt mit tenni. A pasas kitörte a nyakát. Elnyert kezében egy bőrtáska szíját tartotta. Abban a táskában egy fényképezőgép volt. Bárki más megvárta volna, míg a rendőrség a helyszínre érkezik, és megtette volna a tanúvallomását. Nem úgy én. Akadtott épp elég tanú, a rendőrség nyugodtan mellőzhet. Mielőtt a többi járók elő odaért volna, elvettem a halottól a fotómasinát és a vállamra akasztottam. Ezt olyan gyorsan tettem, hogy senki sem vehette észre. De hogy miért, azt már nem tudnám megmondani. Tipikus ösztöncselekmény volt. Hamar eltűnte vonnét, csak távolról néztem, hogyan érkezett a hullaszállító, hogy elszállítsa a halottat. A rendőrség kihallgatta a tanukat meg a kocsi vezetőjét. Végül a tömeg szétoszlott. Ez is olyan baleset, mint a többi, gondoltam. A város szélén laktam egy öreg-sötét nagy házban, de belül modern volt, egészen az ízlésemnek megfelelően berendezve. Évekkel ezelőtt olcsón jutottam hozzá. Itt éltem a feleségemmel Kittivel. A pincében még egy fotólabort is berendeztem. Ennek nagyon örültem, mert így függetleníthettem magam a szerkesztőségtől. Kitti nem hallhatta érkezésemet. Éppen a konyhában dolgozott. Azonnal leszaladtam a pincébe és átvizsgáltam a gépet. Valamilyen meghatározhatatlan okból nagyon izgatott voltam. A gép olyan modernnek bizonyult, amit sohasem láttam azelőtt. Semmiféle márka jelzés nem volt rajta, de a belsejében egészen normális filmet találtam. Ez az utolsó felvételig exponálva volt. Minden esetre előhívtam. Mindez csupán mindennapos rutinból tettem, de még mindig eltelve az előbbi megmagyarázhatatlan nyugtalansággal, izgalommal. Ugyan ki volt a halott? Közönséges turista, amilyenek száz számra szerte szét a városban és fényképeznek. Lassacskán elkészültek a képek is. Úgy határoztam, csak ezután nézem meg a filmet pontosan, mert a negatívokon alig lehetett látni valamit. Az első kép utcasarkot ábrázolt, amely ismerősnek tűnt. Autók, plakátok, járókelők. Egy felállványozott ház. Semmi különös. Úgy látszik, az ismeretlen különösebb válogatás nélkül csettingette készülékét. Igazi amatőr. A második képbe mozdult, és a harmadik is. A negyedik megint jobban sikerült, és érdekesebb is volt. Egy égőháza tábrázott, Ezt felismertem. Az ördögbe is. Ez az ember gyorsabb volt, mint én, mert ez volt az az áruház a város keleti felén. Éppen csak egy órával ezelőtt tégetlen. Én sajnos túl későn érkeztem ahhoz, hogy használható felvételt készíthessek. Ám a halottnak sikerült, ha eladom a képet, még néhány dollár kereshetek. Ugyanis véletlenül éppen egyetlen egy újságíró sem volt a közelben. Hey, ez az én orrom! Hát ez egyszer megint bevált. A következő felvétel egy újságárusító bódét ábrázolt. Ugyan mire kellett ez neki? A képen láttam a címoldalakat. Körülbelül két órával ezelőtt készült a felvétel. A hatodiknál komolyan megrendültem. No, ezt az utca sarkot aztán igazán felismertem. Persze, ez volt az a kereszteződés, ahol az illetőt elgázolták. Nem egészen fél órával ezelőtt. Gondosabban átnéztem a képet. Feltűnően éles volt. Fel tudtam ismerni a járókelők arcvonásait is, a maga méval együtt. Éppen a pirosat jelző közlekedési lámpára néztem. Egy ember lelépett az út testre. A hetedik felvételnél még a lélegzetem is elállt. Ez magát a balesetet ábrázolta, pontosabban ugyanazt mutatta, amit fél órával ezelőtt a saját szememmel látta. Azt az embert, aki a hatodik képen az út testre lép, elkapta egy autó, és a házfalhoz vágta. És ez ugyanaz a férfi volt, akitől elvettem a gépet. Aki abban a pillanatban már halott volt. Éppen ez volt teljességgel lehetetlen, az az ember a baleset pillanatában mégsem fotózhatta le saját magát. Csak bámultam a képre, és nem találtam magyarázatot, mert egyszerűen nem is volt. Az irattárcámba sülyeztettem a képeket, a filmet betettem a szekrénybe, vettem a készüléket, és felmentem a feleségemhez. – Angyalkám, vissza kell mennem még a szerkesztőségbe, ne vágy meg a vacsorával! Elfintorította az arcát. – Már megint? Képtelen vagy egyszer is időben hazaérkezni? Sajnos már így is elkéstem éppen egy órával. Jegyeztem meg nevetve, és már mentem is. A szerkesztőségig vezető úton magamban újra körül a rejtét, de nem bukkantam megoldásra. Útközben vásároltam egy tekercs filmet, betöltöttem a masinát. Elhatároztam ugyanis, hogy később készítek néhány felvételt ezzel a kísérteti és szerkezettel. Bent a felvételek meg lehetős feltűnést keltettek. Bámulatos, alóban bámulatos, jegyezte meg a főszerkesztő némileg kesernése. Komolyan kíváncsi volnék rá, hogy a jutott hozzá ezekhez. Kérem, írjon hozzájuk egy, egy rövid cikket. Egyébként annyit már közölt a rendőrség, hogy a halottnál nem voltak iratok. Az egész történet kisé kísérteties, még azt sem tudják, ki lehetett ez az ember. Ettől kezdve már semmi sem csodálkoztam. Hamar megírtam a két cikket az áruházi tűzről és a balesetről. Aztán igyekeztem haza kerülni. Útközben kipróbáltam a készüléket. A nyolcadik és utolsó felvételt már a házam előtt készítettem. Egyszerűen lefényképeztem az utcát. Csak néhány gyerek került a képre, akik ott labdáztak. Kitti időközben némileg megnyugodott. Vacsora után előhívtam az újabb filmet. Én viszont egészen megzavarodtam a képek láttán. A lényeges motivumok és hátterek egyeztek. Az emberek meg nem. Ez különösen az utolsó felvételnél tűnt fel nekem. A labdázó gyerekek nem voltak sehol. Helyettük három férfi azzal foglalkozott, hogy az utcát közvetlenül kertkapom előtt felbontsa. Még egy kis sátrat is felállítottak. Annál jobban megzavart a dolog, mert tudtam, hogy az útjavítási munkákat holnap reggel fogják megkezdeni. Most aztán egyszerűen semmit sem értettem. Végül is az ember nem fényképezhet le olyasmit, ami egyáltalán nem lehet látni. Várjunk csak. Amit most még nem lehet látni. Ekkor futott át az agyamon az őrült gondolat. Ez a fényképezőgép a jövőről készít felvételeket. Segítségével olyan dolgokat lehet rögzíteni, amelyek csak később történnek meg. Ez a masina a jövőbe lát. És pedig megközelítően 24 órával előre. Így fényképezhette le az ismeretlen saját halálát egy nappal az esemény előtt. A filmet idejekorán előhívta volna, még most is élne. Biztosan nem szaladt volna át azon a sarkon tilosban. Több mint két óra hosszat kuporogtam a laborban. Végre tudatosult bennem, milyen értéket jelent számomra ez a felfedezés. Mint riporter, mostantól már aktuálisabban dolgozhatok. Sőt, gondosan figyelnem kell, nehogy túl aktuális legyek. Ki lehetett ez az idegen? Hogyan jutott hozzá ehhez a készülékhez? És vajon létezik-e másik példány is belőle? Kitti kávézni hívott, persze észrevette a meglehetősen zavart arckifejezésemet. Meg is kérdezte, volt-e valami kellemetlenségem a szerkesztőségben. Kitti egyébként is elbűvölő teremtés, nagyon boldogan élünk. Még öt évi házasság után sem mondhatok mást. Megbízom benne. Például sohasem volt az ellen kifogásom, hogy Jerry többször is meglátogatta őt, amikor én hivatalos utakon voltam távol. Ne, Kitti élénk egyéniség, nem a féle házi tündér. Igényli a szórakozást, a változatosságot. És ezek olyan dolgok, amelyeket én sokszor képtelen vagyok megadni neki. Aztán meg Jerry a barátom. Ha beköszönt az este, mindjárt szedelőzködik és megy. Benne is megbízom. Már éppen elég régen ismerem. No, hát akkor meg mi van veled? – kérdezte Kitti. – Otthon vannak nálad egyáltalán ma este? – Azért azt hiszem igen. Nem is értem, hogyan kérdezhetsz ilyet. Csak töprengek, mert a következő hetekben nagyon sok munkám lesz. És valóban volt is. Kísérleteztem a készülékkel, és elképesztő eredményekre bukkantam. Segítségével valóban képes voltam egy napi tartamra a jövőbe látni. Láttam például közlekedési baleseteket, amelyek csak másnap következtek be, de közbelépni nem mertem. Soha sem támadt olyan gondolatom, hogy oda kellene állni az érintett helyre és figyelmeztetni a majdan a szerencsétlenül járókat. Egyszerűen féltem megtenni. Viszont a legszenzációsabb felvételeket szállítottam az újságomnak. Jóformán alig valamivel később, mint ahogy az éppen megtörtént eseményt ott megtudtál. Ha pedig nem akarták kielégíteni honorárium követeléseimet, a konkurenciával fenyegetőztem. Rendszerint mindig megkaptam, amit csak követeltem, másképp nem számíthattak volna többére. A szimatom legendává vált. betétások nélkül álltam a csúcson. Ahol és amikor történt valami, én ott voltam. Sokkal többet kerestem, mint valaha. Az újságok huzakodtak érte. Amíg el nem következett az, aminek el kellett következnie. Most ugyan persze kérdezgettem magamtól, valóban így kellett ennek következnie? De fölösleges erről tovább töprengedni. Nekem ezt előre kellett volna tudnom. A készülékem csalhatatlan volt. Egyetlen egyszer sem csapott be. A felvételeken mindig azt lehetett látni, amit a valóságban. Csak 24 óra múlva. Hát ezt felejtettem én el egy pillanatra. Este volt, öt percet tíz előtt. Jerry már készülődött a távozásra. Mondom, jó képű srác volt, nagyon kedveltem. Kitti segített neki a kabátjába bújnia. Még meg is csókolta az arcát, és barátságosan vállon veregette. Az a bizonyos készülék az asztalon feküdt. Én meg akkor, ma már nem is tudom miért, felemeltem, és így szóltam. Egy pillanat, ezt meg kell örökítenem az utókor számára. Mulatságos pózba vágták magukat. Akkorra már eszembe jutott, hogy persze holnap ugyanebben az időben nem is fognak ott állni. De végül is ezt nem árulhattam el nekik. Szóval elkatintottam a felvétel, bár tudtam, hogy semmiféle örömöm nem lesz benne. Tíz perc múlva el is felejtettem. Másnap reggel előhívtam a filmet. A képek között találtam egy izgalmas verekedést az egyik éjszakai mulató bejárata előtt, amely persze csak aznap este fog megtörténni. Különösebb érdekesség nem akadt közöttük. Egészen a legutolsóig. Ez a felvétel valamennyire bemozdult, de azért a szobánkat jól felismertem. Viszonylag sötét volt. Hosszan elnyútozva hevert egy test a padlom. a betörve, arca vérrel beföcskölve. Mellette egy balta. A baltát mindjárt megismertem, a saját tulajdonom volt. A férfi, aki ott feküdt a fényképen, világos csikos öltönyt viselt. Az öltönyt is ismertem, az is az enyém volt. Ezek szerint ez az ember, a halott? Én voltam. Az az ember ott a képen annyira halott volt, amennyire csak lehet az, akinek szétverték a koponyáját. Nagyon elővett a sok, még a kezem is reszketett. Le kellett ülnöm, a legkisebb kétség sem férhetett hozzá, hogy magam vagyok a halott. Csak éppen nem tudtam az arcot felismerni, de az öltöny, a test alakja. Semmi kétség, én voltam. És mindez itt, a saját szobámban fog velem megesni ma este, öt perccel tíz előtt. A gép eddig mindig csalhatatlan volt, és egyáltalán miféle okot gondolhattam el a hibázásra. Ezekben a percekben kezdtem megbűnhődni azért, hogy nem kísérleteztem mélyre hatókban a kamerával. És miért nem próbáltam megbefolyásolni a jövőt? Most aztán nem marad más választásom. Kénytelen vagyok a lehetőséget saját magamon kipróbálni. Nem akartam még meghalni. Sietve új filmet tettem a gépbe, elmentem hazúról. Például, ha most néhány napra utazni megyek, nem gyilkolhatnak meg ugyanabban az időben a saját lakásomon. Tehát el fogok utazni, és csak holnap, vagy holnap után jövök haza. De az a halott már ott fog heverni a lakásom padlóján, és az a halott én vagyok. Valakinek tehát a lakásomban ma meg kell halnia. Ez volt a megváltoztathatatlan valóság. Mindössze arról gondoskodhatok, hogy ne én legyek a halott, hanem az, aki meg akar gyilkolni. Azaz kénytelen vagyok megölni a gyilkosomat. Az elutazásnak így módon nem volt sok értelme, csak esztelen menekülés lett volna. Azt sem tudom, mi történhetett egyáltalán, ha kísérletet teszek egy időparadoxon létrehozására. Meg lehet, hogy akkor az egész csak áttolódik a következő napra, vagy az utána következőre, és így tovább, vég nélkül. Ezzel a félelemmel a nyakamban nem akartam élni. Nincs is ember, aki együtt tudna élni ezzel elhatározásom szilárd volt. A jövőt ugyan képtelen voltam megváltoztatni, de felcserélhettem a személyeket. Ezen a napon egyetlen felvételt sem készítettem. Megállás nélkül loholtam, keresztül kasul a városon, és viszonylag későn érkeztem haza. Kilenc óra volt. Kitti már lefeküdt, nem keltettem fel. Bár felkeltettem volna, de most már mindegy. Most már minden mindegy. A baltát megtaláltam a konyhában, a megszokott helyén volt a szerszámos ládában. Mikor megemeltem, könnyedén himbálódzott a kezemben, mint egy játékszer. Igen, ez volt az a balta, amit a képen láttam. A szokásos barna utcai ruhámat hordtam. Az a bizonyos, a világos csíkkal a hálószobában, a ruhás szekrényben függött. Erről még a reggel meggyőződtem. A gyilkosom talán csak hasonló ruhát viselt. Talán egyszerűen tévedtem. Még egyszer megnéztem a képet. Nem, ez az én öltönyöm volt. Felismertem rajta a kis foltot a jobb oldali zseb alatt. Értelmetlennek tartottam most nekiállni és ezen törni a fejemet, hiszen már csak tíz percem maradt. Eloltottam a világítást. Öt perccel később kívülről zajt hallottam. Valaki közeledett a ház felé a kerti úton. Lélegzett visszafolytva hallgatóztam. Kulcsot illesztettek az árba, aztán kinyílt az ajtó. Halklépteket hallottam a lépcsőn. Nem vagyok gyáva nyúl, bár nem vagyok különösebben bátor sem. Szívesebben írok kalandokról, kevésbé szeretem átélni őket. De ez most nem történet volt. Itt nem számított a honorárium, vagy az, hogy mennyire lenyűgöző az olvasmány. Itt a fejem volt a tét. Az az ember, aki bejött a házba, az én gyilkosom volt. Szorosan az ajtó mellé álltam, amelyet lassan megnyitottak. Valaki bejött körbe tapogatott a falon, mintha villanykapcsolót keresni. Körvonalait világosan láttam az ablakon beszűrődő gyenge derengésbe. Magas ember volt, majdnem akkora, mint én. A kezemben szorongatott kisbalta egyszerre súlyá változott. Magasra emeltem, és tompa felével lecsaptam a férfi fejére. A koponyatető csikorgózaljáltört be. Agyon ütöttem a gyilkosomat. A padlóra zuhant. Pontosan abban a helyzetben feküdt, ahogy nekem kellett volna ott hevernem. A masina ismét tévedhetetlennek bizonyult, betartotta a rendet. Hogy mennyire tévedhetetlen volt, azt akkor még nem is sejtettem. A balta kiesett a kezemből, felültöttem a villanyt. A halott az én öltönyömet viselte, pontosan úgy, mint a képen. A feje szétverve, az arca csupa vér. Ennek ellenére most azt is felismertem, amit a képről nem tudtam megállapítani, mert előttem a padlón Jerry barátom hevert, és én ütöttem Kitti Kitty jött be a szobába, sikóját még most is hallom, bár egyszer majd ez is véget ér. Újra felragadtam a baltát, és szétvettem az átkozott fényképezőgépet. Ezzel megsemmisítettem az egyetlen bizonyítékomat. Már tudtam, a bíróság nem hihet nekem, így hát nem is mondtam semmit. Kitti tanúvallomást tett arról, hogy tudomon kívül kölcsönözte oda Jerrynek az öltönyömet, és adott neki egy lakás is. Ez is eredménytelen maradt. A bíróság szemébe mindez egyszerű féltékenységi dráma volt. Olyasféle szomorú történet, amilyen bárhol naponta megeshet. Csak azt szerették volna tudni, miért jött be Jerry olyan óvatosan, titokzatosan a házba. Mert nem szerettem, hallotta Kitti, a Jerry hordja a homlímat. Persze, ez sem változtatott semmi. Alára ítéltek előre kitelvert gyilkosságért, amelyet feleségem szeretője ellen követtem el. Kemény, de igazságos ítélettel, mint kollégáim a sajtóban megírták. Azt a fényképezőgép dolgot persze egyetlen ember sem hitte el. Most itt ülök a síralomházban, és várom a reggel. Igen, az biztos, hogy azon a napon Kitti úgy tudta, el akarok utazni. Céloztam erre csak később megváltoztattam az elhatározásomat. Lehetett valami még is közte és Jerry között? De már ez sem jelent semmi. Néhány óra múlva vége. Azt sem akarom megtudni többé, mi történt volna, ha azon az estén nem készítem el azt az ominózus fényképet, vagy legalább hagytam volna, hogy Jerry felkattintsa a villan. Mindegy, csupán egyetlen egyet tudok biztosan. Úgy, ahogy én megpróbáltam, nem lehet időparadoxont létrehozni. Be egyáltalán nem is lehetne a jövőt befolyásolni. A bosszú Kivonat bemárt universal lexikonából 2176-os kiadás Az angol író H. G. Wells már a 19. században leírt egy időgépet. 2145 azonban minden kísérlet, hogy egy ilyen eszközt előállítsanak, sikertelen maradt. Akkor aztán a zseniális fizikus Karel Decker Hiperenergetikus alapon kifejlesztett egy gépet, amely lehetővé tette tárgyak és élőlények átvitelét a múltba. Sajnos mind a mai napig nem sikerült a mintegy 500 évvel visszavitt anyagot jelenünkben visszahozni. A jövőbe való utazást általában lehetetlennek tekintik, hiszen ez még nem létezik. Jenner bíró szilárdan meg volt győződve arról, hogy igazságosan és a törvény szerint ítélt. Napok óta, mióta a pert tartott, egyetértett az ügyesség nézeteivel, szinte nyilvánosan, bár ezt nem kellett volna tennie. Így aztán nézeteltérésbe került a védővel, akinek meg kellett elégednie azzal, hogy a pert védence szempontjából elveszítette. Na, és ha így van. Még ha Edmund von báró örökle el is tűnik a jelenleg élő köréből, az ügyvédjének akkor sem kell aggódnia az őt megillető tiszteleté miatt. Edmond von Clarenbeck gazdag ember volt, és kötelessége védőjét kifizetni, még mielőtt végképp búcsút mond saját korának. Mert erre ítélte őt Jenner bíró. A halálbüntetést már régen megszüntették, mivel Dekker szerint időparadoxon nem volt lehetséges, ezt a véleményt kísérletileg igazolta, azt az egyszerű módszert alkalmazták, hogy az elítélteket Dekker időgépe segítségével a múltba küldték. Ott eltűntek egyszer mindenkorra, és a jelennek pénzt és bosszuságot takarítottak meg. Ez humánus módszer volt, hogy kellemetlen elemektől megszabaduljanak. Edmond von Clarenbeck báró alapjába véve ártatlan volt. Ezt még Jenner bíró is tudta. Ennek ellenére hozta meg az ítéletét, hiszen ez már a perlek kezdetén világos volt előtte. Régi történet ez, amely még apja idejében kezdődött, még az időgép feltalálása előtt. Voltak éppen egy aprósággal kezdődött, amelyet józan kibeszéléssel rendezni lehetett volna, de Jenner tanácsos és Klávius Fog Klaren báró különlegesen makacs természetű emberek voltak. Jenner tanácsos, szenvedélyes vadász volt, és egy szép napon egészen véletlenül egy kapitális tizenkettes üldözve a báró előletére téved. Ott lőtte le a vadat, és Kláviusz báró a nagyságos tanácsos urat vadorzással vádolta meg. Végül kiegyeztek, másként nem is történhetett, de a tanácsos elesett megérdemelt előléptetésétől. Ezt sohasem tudta megbocsájtani. Néhány év múlva meghalt, még nyugdíjba vonulása előtt. Egyetlen fia, Richard Jenner, jogot tanult. Az apja utolsó kívánsága fiától az volt, hogy álljon bosszút von Clarenbach-Baron vagy a fián. Richard Jenner eleinte nem tudott megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy egy ismeretlen emberrel szemben igazságtalanságot kövessen el, és hamarosan elhatározta, hogy meglátogatja az idős báró tudvarházában. A bárót a lehető legrosszabb kedvében találta, és amikor megnevezte magát, a fiatal Edmond báró saját kezűleg egy lakája segítségével kidobta. Ezt viszont egy Richard Jenner nem felejthette el. Néhány év múlva bíróvá nevezték ki. Ekkor elhatározta, hogy teljesíti apja utolsó kívánságát. A lehetőség hamarosan kínálkozott, amikor a földreform néhány olyan dolgot hozott napvilágra, amely nem éppen a legjobb fényt vetette a fiatal báró mesterkedéseire. Edmund von Klarenbach néhány kis birtokost és parasztot arra kényszerített, hogy lemondjon jogáról. Így sikerült neki megtartani régi birtokát, amely már évszázadok óta családja tulajdonában volt. Az ügy elég összetett volt, ezt Jenner bíró is tudta, de mikor megbízást kapott a perre, vette magának a fáradtságot, hogy minden elérhető anyagot felkutasson a könyvtárakban. Azzal sem engedte eltéríteni magát, hogy néhány különös dolgot talált. Az ő feladata az volt, hogy a bárót egyszer mindenkorra elintézze. Hogy eközben panaszosokat segített hozzá jogok érvényesítéséhez, vagy esetleg szélhámosokat juttatott előnyhöz, az mindegy volt neki. Ő teljesíteni akarta apja végakaratát. A 22. században a hagyománytisztelet újra felébredt az emberekben, minden társadalmi újítás és ennek megfelelő törvény ellenére. A fiú átvette apja ügyeit, és elintézte azokat a dolgokat, amelyek véghezvitelében apját a halál meggátolta. A bosszú is ezek közé tartozott. Miután Jenner bíró áttanulmányozta az anyagot, tudta, hogyan lehet Edmond von Klárembák bárót elintézni. Elfogatási parancsot adott ki ellene zsarolás miatt. Nem volt nehéz Jenner számára összegyűjteni a bizonyítékokat. Feláldozta vagyona egy részét, hogy a korábban Klarenbach által megvesztegetett földbirtokosokat panaszuk élesebb megformulázására bírja. A kényszerítésből is zsarolás lett, és nem volt többé menekvés a báró számára. Jenner bíró által arra ítéltetett, hogy az időgép segítségével a bizonytalan múltba küldessék vissza, mint egy 500 évvel korábbra. Ez hasonló volt a halálos ítélethez, még akkor is, ha nem az volt. Amikor Edmond von Klárenbach cellájában utolsó éjszakáját töltötte, tudta, van lehetőség, hogy az ítéletet egyszer felülvizsgálják. Elhatározta, hogy kihasználja ezt a lehetőséget. Jenner bíró fellélegzett, amikor másnap szolgálati ideje után barátságos otthonába lépett és leült, hogy átnézze a postáját. Házvezető nője szabadnapos volt, felesége pedig nem volt. Először a kevésbé fontos dolgokat olvasta el, aztán kezébe vette a vastag borítékot, amely már az első pillanatban feltűnt neki. A szálkás írás régi módinak és egy kicsit pedánsnak hatott. Jenner valahogy ismerősnek érezte. A borítékon nem volt feladó. Jenner feltépte a borítékot és nagyon elcsodálkozott, amikor több oldalnyi géppel írott kéziratot talált. Mellett egy levél, ismét a szálkás kézírással. Először ezt olvasta el. Richard Jenner bírónak 2199. április 17. Ön ezt a dátumot éppen úgy nem fogja elfelejteni, mint én. Ha azonban ön írásom tintáját egy kémiai laboratóriumban analizáltatna, közölnék önnel, hogy az írás éppen 500 éves. És ez pontosan így van. Ezt a levelet az 1699. évben írom. És én vagyok a Klarenbach nemdezség ősapja. Edmond von Clarenbach báró. Ezt a levelet azért írom önnek, hogy graflógus szakértők bizonyítsák be, hogy ön nem esett áldozatú semmiféle misztifikációnak. Bármelyik bebizonyítja önnek, hogy annak az embernek a kézírásáról van szó, akit ön néhány órával ezelőtt az időgép segítségével 500 évnyire visszaküldött a múltba, és aki most az ön ellenébe visszatért, hogy bosszút álljon. Vagy talán azt hitte, megúszhatja bosszú nélkül. A mellékelt kéziratból megismerheti élettörténetemet, a második életem történetét, amelyet önnek köszönhetek. És csak akkor fogja megérteni, milyen büntetés szántam önnek, ha az egészet elolvassa. És akkor meg fogja érteni nemzetségemi elmondatát is, amely így hangzik. Semmi sincs ezen a világon ok nélkül. Edmond von Klarenbach Báru mikor Jenner bíró elolvasta a levelet, visszaereszkedett a karos székébe, az irat az ölében, szeme szemehúnyba. Nem akarta megérteni azt, ami az egyetlen logikus magyarázatot kínálta. Lehetetlen volt, hogy egy ember, aki 500 év óta halott, visszatérhessen a jelenbe. Kláren Bagváró ma hajnalban és ugyanakkor éppen 500 évvel ezelőtt halt meg, amikor az időgép kamrájába lépett. Még soha senki sem tért vissza. Miért éppen Edmond von Clarenbach báró? Kinyitotta a szemét, hogy megbizonyosodjon arról, még mindig a dolgozó szobájában ül. Leszkető kézzel visszatette a levelet az asztalra, és kezébe vette a kéziratot. A kézirat tíz lapból állott. Az írógép betűi kétségkívül modernek voltak, és a jelenből származtak. Ez a gondolat egyszerre megnyugtatta és nyugtalanította Jennert. Összerázkodott és olvasni kezdett. Semmi félelem nem volt bennem, amikor hajnalban jöttek az őrök, hogy elvigyenek. Nem kivégzőkamrába visznek, hanem arra a helyre, ahol az időgép áll. Kezdettől fogva meg voltam arról győződve, hogy a gép működni fog, és hogy ezzel az életem a jelenben befejeződik. Ez azonban nem jelentette az abszolút halált, a tökéletes véget. Nem, nem féltem, de fékezhetetlen gyűlöletet éreztem, ha annak az embernek a győzelmére gondoltam, aki kicsinyes bosszúját íszörnyeteg módra hajtotta végre. Egy ilyen nevetséges véletlen miatt, annak idején még gyermek voltam, kiüldözött a saját koromból. És ezzel arra is kényszerített, hogy egész éjszaka ezen gondolkozzam. Ez volt a kivégzésem előtti éjszaka, melyen csodálatos eredményekre jutottam. Becsukódott mögöttem a kamra ajtó, egyedül voltam. Nem hallottam, hogyan állítgatták a kapcsolókat, de ez nem is érdekelt. Dekker 500 évet számolt ki. De tévedhetett is. Ezen kívül fél évezreddel ezelőtt számtalan, rendkívül figyelemreméltó tudományos eredmény született, amelyeket nagyon könnyen azoknak a felvilágosodott férfiaknak a befolyására lehetett visszavezetni, akik Dekker időgéper évén a legutóbbi húsz 30 évben a módba kényszerültek. Galilei felfedezte a távcsövet. Kepler megfogalmazta a mozgástörvényeket. Őt Newton követte a gravitáció törvényeivel. Valamivel később William Harvey felfedezte a vérkeringést. Pascal pedig arra a gondolatra jutott, hogy a barométert magasságmérésre lehet használni. Ez volt az az idő, amikor az emberek felfedezték a világot és kiszélesítették látókörüket. El tudtam képzelni, hogy én is beleillek ebbe a korba, de azt is tudtam, milyen óvatosnak kell lennem, ha nem akarok eretnekként vagy varázslóként börtönbe kerülni. Az időkamrában sötét volt. Hirtelen olyan érzésem támadt, mintha szabadon lebegnék a levegőbe, és elveszteném a talajt a lábam alól. Estem zuhantam a múltba, az évszázadokon át, míg végül az energiaáram hirtelen megszakadt. Az ütés, amelyel az új idősíkra értem, olyan heves volt, hogy keményen megütöttem magam a talajon. Fájdalmat azonban alig éreztem. Valami fényt fedeztem fel, egy gyenge, ezüstös és régóta ismert fényt. Felettem a tiszta éjszakai égból csillagaival és egy romok által félig eltakart teli holdal. Amint felegyenesedtem, az egészet láthattam. Nem változott. Görnyed helyzetben maradtam és figyeltem. Száraz levelek zörgésén és a falak közt fütyülő szél hangján kívül semmit sem lehetett hallani. Kezeim hidegek voltak és nedvesek, mint a föld, amelyen ültem. Mivel tetőt sehol sem találtam, be kellett húzódnom a romok közé. Vajon minden elítélt ide, ugyanerre a helyre érkezik? Igen, fáztam, mert nem volt rajtam más, mint az a vékony kezes lábas, amely a XXII. század börtöneiben szokásos volt. Nagyon feltűnő leszek benne a 17. század végén, ha nem leszek elég óvatos, erre pedig nagy szükségem lesz, ha sikeresen végre akarom hajtani tervemet. Az 500 éves tervet. A hideg ellenére ott érdeltem az egyik szélvédett sarokban, és gondolkodtam. Becslésem szerint nem sokkal múlhatott téfél a szellemek órája. Nos, valójában én is egy szellem voltam, és bizonyára szellemnek nézett volna bárki, aki véletlenül ebben az órában a romok között időzik, és lát engem a semmiből előtűnni. Igen, ezek romok voltak. Ezt tudtam, miközben ott ültem és körülnéztem. Azon a helyen, ahol később majd a bírósági épület fog állni, ma, az 1699. évben egy régi vár omladozik. Ha a tervem sikerül, Hornak már nem kell itt hiába várnom. Valahogy csak eltöltöttem az éjszakát. Amikor szürkülni kezdett, keresztül botladoztam a romok között, és egy rejtett kamrában találtam néhány eldobott ruhadarabot, melyek jó szolgálatot tettek nekem. Ezekkel elfedhettem áruló ruhámat, és így már felvehettem a kapcsolatot az emberekkel. Amikor kivilágosodott, visszatértem a búvó helyemre, annak a férfinak a megjelenésére várva, akit tettem helyességét igazolja. A kezemben egy kard, amelyet a romok régi fegyverkamrájában találtam. Most azonban ugrani fogok egyet beszámolómba, hogy az, ami ekkor történt, érthetőbbé váljon. Miután tudtam, hogy tervem sikerült még mielőtt véghez vittem volna, másnap elhagytam a romokat, és begyalogoltam a legközelebbi városba. Úgy tettem, mintha iparos volnék, és mivel a mezőgazdasági munkákban nem vagyok egészen gyakorlatlan, hamarosan megfelelő munkaadóra találtam. Az átalakulás nem ment valami könnyen, de beleélendő képességem és szilárd akaratom segített, hogy megnyerjem munkaadón bizalmát, sőt, csodálatát. Olyan tanácsokat tudtam adni neki, amilyeneket senki mástól nem kaphatott, és hamarosan jobb kezévé, majd barátjává lettem. Mozgalmas korszak volt ez. A törökök bécset ostromolták, de elűzték őket. Atlaszó felfedezte kamcsatkát. Hollandia lett a legnagyobb kereskedelmi hatalom a világon, Anglia pedig közben azon fáradozott, hogy a kelet-indiai társaság segítségével megalapítsa Kalkuttát. Szavója Jenő a Balkán félszigeten hadakozott. Itt nálunk azonban nyugalom volt és béke. Tudtam, hogy zivataros idők jönnek, de sajnos sohasem voltam valami jó a történelemben. De így volt ez jó, hiszen különben valószínűleg megkíséreltem volna, hogy beavatkozzam az eseményekbe. Hiszen azonnal világos volt előttem, hogy milyen apró és jelentéktelen véletlenektől függ a jövő. Barátom felesége meghalt, és ezután két évvel feleségül vettem a lányát, aki ezzel nemzetségünk ősanyjává lett. Nem tudott semmit a titkomról, és nem is szabad sohasem megtudnia. Amikor az apja meghalt, tíz évvel később korlátlan ura lettem a vagyonának, és tudtam, hogy családomban mindig lesz majd egy fiú, aki a nevet tovább viszi. Első szülöttem, Czesko, most éppen nyolc éves. Egy szép napon majd elmondom neki származásom titkát, ő pedig később majd továbbadja első szülöttjének. Tizenöt vagy húsz nemzedék követi talán egymást, amíg eltelik az ötszáz év. Az idő természetesen nem állt meg számomra sem. Ha ön most láthatná engem, Jenner bíró, csodálkozna. Öreg úr lettem, egy kicsit könyvetté váltam, a hajam fehér. A végrendeletemet írásba fektettem, arra az eshetőségre számítva, hát ha a halál hamarosan elközelg. Íme a fiamhoz szóló végrendeletem. 2199-ben nemzetségünk utolsó előtti sarját egy bizonyos Richard Jenner bíró arra ítéli, hogy az időgéppel a mi múltunkba térjen vissza. Fia Robert von Klarenbach köteles Jenner bírót 2199. április 17-ről 18-ára virradó éjszaka felkeresni, miután előbb levelemet és kéziratomat eljuttatta hozzá. Köteles őt a bírósági épületbe vinni, és a két időtechnikus Gremmel és Randolph segítségével éppen 500 évnyire a múltba küldeni. Itt várok rá. Nos, Jenner bíró, milyen hangulatban van? Nem hisz nekem? Ó, sajnos csalódást kell okoznom önnek. Fiam Robert, akinek én egy fél évezreden át küldtem instrukcióimat, teljesítette feladatát. Már is teljesítette. És önt a romok között 1699 egyik teliholdas éjszakáján saját kezűleg leszúrtam egy rozsdás karddal. És ön felismert engem. Ön most már halott, Jenner bíró. Fiaim megőrizték titkukat húsz nemzedéken keresztül. Minden háborús viszontagságon át, évszázadról évszázadra. Erre a napra várt ön, Jenner bíró, és ez lesz az ön utolsó napja. Úgy gondolom, lassan sötétedik önöknél. Ön nem fogja többé viszont látni a napot, azt a napot sem, amely 500 évvel ezelőtt fény lett. Én itt várok önre, a múltban. Maradjon csak nyugodtan ülve az asztalánál. Semmi értelme nem volna, ha értesíteni a rendőrséget. Nem volna semmi értelme, mert különben sem jutna idején hozzám, hogy megölhessem. Hótestét itt egy idegen hótestének tartják majd egy olyan emberének, aki nagyon távolról jött. Másként nem tudják a tisztes polgárok megmagyarázni különös öltözékét. És most, Jenner bíró, átengedem ön saját gondolatainak. Ha kopognak az ajtón, nyissa ki. Az én fiam az, Robert. Ez egy boszorkánykör, egy átkozott és esztelen boszorkány kör semmi egyéb, gondolta Jenner bíró, amint felsejlett benne az elkerülhetetlen. Elővehetném a pisztolyomat az íróasztal fióból, és lelőhetném Robert von Klárenbakot, amikor belép a szobába. Gyilkossággal fognak vádolni és elítélnek, és elküldenek 500 évnyire a múlva. Talán egyetlen atommal, kisebb energiával, és találkozni fogok Klárenbakkal. És ő meg fog ölni. Jenner finoman, óvatosan az asztalra tette a kézirat papírokat és hátradőlt. Ebben a pillanatban ébredt rá, hogy nincs menekülés. Amikor a berregő megszólalt, és felismerte a kémlelő nyilásba, Robert von Clarenbachot, lassan felemelkedett, és kinyitotta az ajtót. – Jó estét! – mondta az ifjú báró udvariasan. Apám szeretne önnel beszélni. Ezzel kimutatott az éjszakába, körülbelül abba az irányba, amelyre a bíróság épülete áll. Jenner bíró szó nélkül elindul.